42. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Unsicherheit ist wirklich häufig der Grund dafür, dass man sich nicht an der Konversation beteiligt. Aber Smalltalk kann man lernen. Und man sollte ihn sogar üben. Wie jede Fertigkeit. Wie können wir uns das vorstellen? Können Sie ein paar Beispiele geben? Ja, gern. Man kann in Situationen trainieren, in denen es um nichts geht. Zum Beispiel im Aufzug, beim Einkaufen, Auf dem Parkplatz, im Bus oder Zug, im Wartezimmer. Fangen Sie mit unbekannten Menschen ein Gespräch zu einem Thema an, über das Einigkeit besteht. Warten Sie nicht zu lange, denn je länger Sie warten, desto schwieriger wird es. Einigkeit besteht zum Beispiel meist bei dem Thema Wetter. Schrecklich heiß heute, nicht wahr? Oder an der Kasse. Finden Sie nicht auch, dass das Gemüse ganz schön teuer ist? Wie kommt das nur, jetzt mitten im Sommer? Und so weiter und so weiter. Man sollte es als Spiel betrachten. Denn es macht sogar Spaß. Aber ist das nicht alles ein bisschen oberflächlich? Das finde ich gar nicht. Es geht ja zunächst einmal darum, Unsicherheit abzubauen. Wenn ich in solchen Situationen merke, dass die meisten Menschen eher freundlich reagieren, dass ich auf diese Weise ins Gespräch kommen kann, hat das doch einen sehr positiven Effekt. Den werde ich bestimmt nicht erzielen, wenn ich es gleich mit tiefschürfenden Themen versuche. Das leuchtet natürlich ein. Was sind eigentlich Themen, die sich für Smalltalk eignen? Wie schon gesagt, natürlich das Wetter, aber auch Themen wie Hobbys, Freizeit, Urlaub, Reisen, Essen und Trinken, Kultur, Sport. Entschuldigen Sie, wenn ich hier mal einhake. Sport ist prinzipiell schon ein geeignetes Thema, aber es kann auch gefährlich sein. Sie sind begeisterter Jogger, aber vielleicht erzeugt gerade das Abneigung bei Ihrem Gesprächspartner. Vielleicht hat er es schon oft versucht und nicht durchgehalten und sie erinnern ihn an seine Schwäche.